Так от де він живе. Володько тут ще не бував, бо мама не хоче сюди ходити, щось вони на того діда гніваються. Але Володькові страх, як кортить побувати там і пізнати того діда ближче. Він бачив його кілька разів, але то було все-таки не те. Десь біля церкви, між людьми, завжди з кимсь. От коли б так з ним сам на сам, та поговорити, та розпитати, як то він ті чари робить, та хто то його тому навчив. А місце тут гарне та тихе та барвисте, особливо влітку, як усе цвіте та бринить. Але й тепер тут дуже гарно. Зеленіють рунні жита, небо десь отуди за той темний ліс водоспадом спливає, сонце заходить з хвалою і величу, і, здається, пісню при тому співає і горить, як велика пожежа огнем незгораємим. І страшно іноді тут буває. Одного разу ряба затягнула Володька геть під самий Клопіцький ліс. Що він тут находився та настраждався? Ліс порожнеча, безлюддя, сам самісінький. А корова клятуща ніяк не хоче додому вертатися. До всього десь там заду загубилась теличка. Ледве-ледве дав з тим раду і прийтембав додому геть осмерку. Приволік ту коровиську і теличку якось віднайшов. Притягнувся додому, ніг не чує, весь замазаний і боїться, що дістанеться йому за таке спізнення. А що він тут винен? Та хіба вони його зрозуміють? Де то ти так довго барився, питає батько. Захлинаючись, Володько п'яте через десяте оповідає, що то за страшне те коровисько і скільки то воно його попомучить. Ну-ну, дурний, не плач, мати воно пішла тебе шукати, але нічого, зараз вернеться. Володько далі хлипає, витирає рукавом очі і помічає, що його хворе око зовсім добре дивиться і все, як звичайно, бачить. Це його хоч трохи підбадьорило, відхлипався, щось там сього-того лемезнув і поліз на піч, щоб, бодай, трохи погрітися. У запічку спить спокійно хвидот. «От щасливий», – думає Володько, – «йому не треба ані рябу пасти, ані кудись по ночах лазити». І, відігрівшись, він починає обдумувати минулий день. І той нововідкритий ліс страшний, і хутір юхимів, і багато іншого. Боже, як добре, що він тепер не там, а тут. Там лиш вітер шугає, та вовки виють, та хрюкають дикі. Ух! І він згортається калачем, щасливий, повний далеких страхів у теплій безпеці. На нього нападає і морить такий твердий сон, що коли б тут стріляв з гармати, ніколи б його не розбудив. Так сонно ізняла його з печі мати, положила напіл, сонно стягнула штаниська, прикрила якоюсь гунькою, перехрестила. Отой смаркач було її останньою ласкою, а Володько спить, зрідка глибоко схлипує. Пізніше дуже кортіло Володькові розпитати когось про той ліс – але мати звичайно мало в таких справах розбирається, а батько той такий вічно зайнятий, що питати його Володько не відважиться. Батько все в дорозі, та в дорозі, то знов щось там в клуні, то в хліві, то на полі, возить, молотить, ріже, коле, Господи. І коли вони будуть мати час, думає Володько, і як було б добре, коли б він міг щось допомогти батькові. Одного вечора Володько почув одним ухом, що в банку обіцяли 200 карбованців позичити. Володько не знає ще, які то великі гроші, але він так трохи догадується. З приводу того, батьки щось довго розмовляли, але Володько не все як слід зрозумів, хоча дуже натягав уха. Справи батьків його дуже цікавлять, лише він ніяк не може збагнути. Чого це вони так часто сперечаються? І чого ті тато завжди так працюють, ніколи не мають часу, ніколи з ним не поговорять? Мабуть, усе це тому, що він ще малий, що не вміє ані читати, ні писати. Он Василь також ще не дуже великий, а дивив, він уже ученик, сам ходить до Дерманя, до школи, до дядька Єлисея. І як там мусить у тій школі бути цікаво? Будинки з такими вікнизьками, як наші двері, на два поверхи. Багато учнів уже великих, що так гарно співають у церкві і що всі однаково одягаються. Минулої весни на проводи, коли він вертався з мамою з могилок, вони проходили біля тієї школи. Усі вікна відчинені, зо всіх боків чути музику, спів, аж луна розходиться по високих залах. А учні ходять по сходах, раз наверх, раз униз, дивляться з вікон другого поверху, сонце геть усе заливає білим світлом і сліпить очі.